Kapittel 22 med dro David bort derfra og unnslapp til hulen ved Adulam, og brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det og begav sig dit ned til han. Og alle menn som var i trengsel, og alle menn som stod ihjel til noen, og alle menn som var bittere i sjelen, begynte å samle sig om ham, og han ble fører for dem, og det ble omkring 400 man som var med ham. Senare dro David därifrån til Misper i Moab og sade til Moabs konge: Jag ber dig, la min far och min mor bo hos er intill jag vet vad Gud kommer til att göra med mig. Da lot han dem slå sig ned framför Moabs konge og de blev boende hos sam alla de dagar då da David var på det utilgänglige stede. Etter en tid sa profeten Gad till David: Du skal ikke bli boende på det utilgänglige stede. Dra bort, och du skall begi dig till Judas land. Da drog David bort og kom til skogen. Och Saul fikk høre at David og de mennene som var med ham var blitt oppdaget. Det var mens Saul satt i Gibea under tamarisk tre på høyden med spydet sitt i hånden og med alle sine tenere stående omkring sig. Da sa Saul til sine tenere som sto omkring ham, «Jeg ber dere, hør dere, Benjaminiter. Kommer også Isai sønn til å gi dere alle sammen marker og vingårder?» Kommer han til å sette dere alle til å være førere for tusen og førere for hundre? Dere har jo sammensverget dere mot mig alle sammen, Och det er ingen som røper det for mitt øre når min egen sønn slutter pakt med Isaisen, og det er ingen av dere som har medfølelse med mig og røper for mitt øre at min egen sønn har satt min egen tjener opp mot meg som en som ligger i bakhold, slik tilfelle er på denne dag. Till dette svarte Edomitten Doegg, han som har satt over Sauls tenere og sa, «Jeg så Isais sønn kommer til Nob, til Akimelek, Aketubs sønn.» Og han gikk i gang med å spørre Jehova for ham, og han ga ham proviant, og han ga ham filisteren Goliaths verd. Straks sendte kongen bud for å tilkalle presten Akimelek Aketubs sønn og hele hans fars hus, prestene som var i Nob. De kom da alle sammen til kongen. Saul sa nå, «Jeg ber deg, hør du, Akitub, sønn!» Da sa han, «Her er jeg, min herre!» Och Saul sa videre till ham, «Hvorfor har dere sammensverget dere mot meg, du og Isai, sønn, ved at du har gitt han brød og sverd, och ved att den har spurt Gud for ham, for att han skulle rejse sig mot mig som en som ligger i bakhold, slik tilfellet er på denne dag?» Da svarte Akimele kongen og sa, «Hvem blant alle dine tenere er vel som David?» «En trofast man, kongens svigersønn, sjef for din livvakt og æret i ditt hus? Er det i dag jeg har begynt å spørre Gud for ham? Det er utenkelig for mig. La ikke kongen legge sin tener eller hele min fars hus noe til last, for om alt dette visste din tener ingenting, hverken lite eller stort.» Men kongen sa, «Du skal visselig dø, Akimelik, du og hele din fars hus.» Så sa kongen til løperne som sto omkring ham, «Tre fram og slå Jehovas prester i gjel, ettersom også deres hånd er med David, og ettersom de visste at han var på flykt, og du ikke røpete for mitt øre.» Men kongens tenere ville ikke rekke ut sin hånd for å gå løs på Jehovas prester. Til slutt sa kongen til Doegg, «Tre fram du, og gå løs på prestene.» Straks trådte Edomitten Doegg fram og gikk selv løs på prestene, og på den dagen slo han ihjel 85 man som bar efod av lin. så Nob, prestenes by, slo han med sverdets egg, både man og kvinne, både barn og diebarn, og okse og esel og sav med sverdets egg. Men en sønn av Akimelek, Akitubs sønn, en som het Abiatar, slapp unna og la på flykt for å følge David. Abiatar fortalte så David, «Saule har drept Jehovas prester». Da sa David til Abiatar, «Jeg visste det nok den dagen, at ettersom Edomiten Doeg var der, ville han helt sikkert fortelle det til Saul. Jeg personlig har gjort urett mot hver sjel i din fars hus. Bli bare hos meg. Vær ikke redd, for den som søker etter min sjel, søker etter din sjel. Ja, du trenger beskyttelse hos meg.»